u živo rušenje svjetskog ginesovog rekorda. Bravo i hvala Mislavu Čimiću što je bio dio ovog postavljanja našeg ginesovog rekorda. Sada je dakle moj red. Imam, kao što znate, 15 minuta. Vrijeme je startalo. Moram priznati, imam malu tremu. Dobar dan svima koji ste uz drugi program Hrvatskog radio. i Sada kad sam sjelo od ovaj pred mikrofon u ovom najmodernijem uh, radijskom studiju i reži u Hrvatskoj tako kažu, vidim da to više nije onaj klasični radio, onaj intiman u kojem slušatelj te ne vidi ne zna kako izgledaš uh, što si obukao uh, jer evo tu su kamere Gledate nas putem YouTube'a društvenih mreža, dakle spoj svega, a nekad nije bilo tako, bilo je totalno drukčije. Moje ime je Damir Smrtić, za one koji ne znaju, trenutačno vodim i uređujem emisije Podnevni dnevnik i otvoreno na hrvatskoj televiziji, ponekad i neke druge specijalne projekte poput parlamentarnih predsjedničkih izbora, lokalnih izbora. No počeo sam na radiju na kojem nisam već 23 godine, zato ću vam u ovim svojim minutama ispričati kako smo nekada živjeli i stvarali radio. Dakle, iako danas radim na televiziji, ljubav prema radiju traja na neki način 40 godina, a krenula je 1985. kada sam kao dijete, učenik petog ili šestog razreda osnovne, na putu do škole prolazio pokraj zgrade na kojoj su stavljali tablu Radio klub Međimurje. Nakon nekoliko dana ušao sam u tu zgradu i pitao se što se tu radi. Objasnili su mi, zanimalo me sve, učlanio sam se, prošao tečaj, postao radio amateriš, što smo zapravo radili, razgovarali smo sa cijelim svijetom pomoću Morzeove ABCede To su ona recimo ona, SOS signal, tri kratka, tri duga, tri kratka, ti, ti, ti, ta, ta, ta ti, ti, ti, to bi bilo SOS. A sve se moglo i sa svima, dakle, razgovarati i tipkajući Morze u obecedu du dobrim antenama, preko kojih, naravno, ide radiozvuk. Sjećam se da je uvijek neki zacrtani cilj bio da se uspostavi veza sa Novim Zelandom. Jedne noći, to je, dakle, u 2-3 u jutro, kada je bilo najbolje najbolja atmosfera da se zvuk probije do Novog Zelanda uspio sam, a potvrda toga je bila takozvana QSL karta, nešto kao razgledica koju je one s Novog Zelanda trebao nama poslati u radio klubu Čakovec, kako bi bilo na morze cedi Damir, to je ono ta ti ti ta ta ta, ta ti ti ta ti. evo, to je ta oznaka bila kojom smo se sporazumijevali u to radioamatersko vrijeme za školu me budila ona klasična radio budilica. Dakle, pali se radio. U to vrijeme nije bilo puno radija. Gore u mom rodnom Čakovcu je bio lokalni radio Čakovec koji je samo nekoliko sati programa i to isključio tijekom poslije podneva. Pa me za školu budio drugi program Radio Zagreba. Odnosno danas ovaj drugi program Hrvatskog radija. Program je počeo u sedam. Da sam se morao probuditi za školu, sjećam se da je često za početak programa išlo nešto od grupe 777, ti si moj hit, ne idi i tako dalje. I onda sam počeo zapravo zmišljati što se događa, kako taj zvuk iz Zagreba dolazi do mene u Čakovec i ostale dijelove Hrvatske, kako se stvara zapravo radijski program. Lokalni radio Čakovec u Čakovcu, naravno, imao je prostorije u starom gradu, onom poznatom starom gradu Zrinskih u blizini je bilo i dječje igralište gdje smo provodili poslje podneva jednom prilikom pri odlasku doma popeo sam se po stepenicama do tog radija pokucao, pozvonio što već ne znam što je bilo i pojavio se jedan stričak ja sam mu rekao, mene zanima kako izgleda radio radio postaje odakle se emitira program pustio me unutra da uđem, pokazao bile su tri prostorije toliko ih, dakle doslovno bilo režija, studio i fonoteka. Tri magnetofona, dva gramofona, mikrofon i tonski pult. I objasnio mi kako se stavljaju recimo vrpce s reklamama na magnetofone, to danas ne postoji. Ploče na gramofone kako se mora malo vratiti unatrag da bi se startala pjesma i krenula u eter. Sve sam to gledao, upijao i uskoro sam saznao i za ekipu koja radi 45 minuta tjedne emisije o mladinski studijom. Mi mladi stvarali smo dakle neki drukčiji program koji za to razdoblje 80. godine nije bio onaj klasičan, standardan nego neki totalno drukčiji od drugih. Kopirali smo ono što se slušalo i kako se radilo primjerice na Austrijskom hit radiju Draja, to je otprilike današnji drugi program koji je brz dinamičan s najnovim uh, svjetskim glazbenim hitovima. Um, Čak sam se počeo neko vrijeme i doma igrati radija, imao sam kazetofon, imao sam gramofon, Čogor je uvijek imao najnovije ploče. Ja sam proizvodio svoj program koji nije, igdje, nije, nije išao nigdje osim kod mene doma. U radioklubu je bio jedan dečko koji je studirao elektrotehniku, Darko Žišković, mislim da sad živi negdje u Americi, on je napravio jedan mali odašiljač. On je živio na sedmom katu jednog nebodera i, dakle, totalno ilegalno, Kraja 80. godina. Mogli smo nadrapati, ali nismo. I u noći smo imitirali program. Uglavnom, to su bile neke snimke koje smo mi proizveli ranije, pa smo ih onda puštali ono, prijatelji koji su nas ulovili u tom dijelu Čakovca. Paralelno s tim, na radiju sam uhvatio jednog dana radio Sljeme. Emitiralo je par sati, tri sata, čini mi se, bili su mi zanimljivi, saznal sam sve što se događa u Zagrebu, Ubrzo je došla 1987. Univerzijada, slijeme je već počelo emitirati cijelodnevni program od 7 do 19. Prvi put sam čuo Sonju Šarunić, Voju Šiljka, Zlatana Skalickog, Marinu Mučalo, Željku Ogrestu, Dubravka Merlića, Marija Mihaljevića i kažem ja sam sebi, ja ću jednog dana raditi na tom radiju. E, sjećam se jedno poslije podne, mislim da se program zvao Bez veze. Radio ga je Mario Mihaljević i gošća je bila Doris Dragović, koja je pobjedila na tadašnjem natjecanju, išla je na Eurosong s pjesmom Željo moja. I otvorili su telefone za slušatelja. I ja iz malog Čakovca vrtim, vrtim onaj okrugli brojač i dobio sam, pozdravio sam Doris Dragović, poželio je sve najbolje i uspio nekako doći prvi put u Eter ovog hrvatskog radija. Inače, imam osam um, godina stariju sestru, Jasminu, ona je nekad pisala za emisiju Stigla je pošta, tadašnjeg radio Zagreba, uh, sad me gleda Elijana, glavna urednica ili ide ta emisija još uvijek? Ne ide. Dobro. Uh, dakle, i ona je pisala za tu emisiju, išla je na nagradne ljetovanje, jer je uvijek bila među najboljima, među prvih deset, i saznam da ta emisija u to vrijeme još uvijek ide. Kako sam u školi išao u novinarsku grupu, počeo sam ja pisati za Stigla je pošta. No sad to više nije bilo ono, klasično pisanje, istino morali smo pisati na pisačoj mašini, pa poslati te radove, pa su ih spikeri čitali, naravno ako su, ih, ako su odlučili urednici ih objaviti. Urednica je bila Vasva Mazele, prva, druga, vlasta Kuljer, no on su uvele i tonske novinarske radove. Dakle, možemo raditi kratke intervjue. U vrijeme jednog šopinga često smo mi sa sjevera Hrvatske išli u Austriju, u Leibnicu mi je tata kupio diktaf, ona je mali na kazete i počeo sam raditi mini intervjue, kazete opet slao poštom u kovertama, najkasnije do srijede, kako bi stiglo do subotnje emisije, moji radovi su se čitali eter, emitirali su se titonski intervjui i dvije godine zaredom bio sam među top 10 najboljih, a to znači da nas desetero ide na nagradno putovanje na kraju školske godine, dakle 1988. Bio sam u dubrovniku prvi let avionom, a 89. išli smo u Sarajevo vlakom. Um, jednom prilikom, kada je tata išao neki sastanak u Zagreb, rekao sam idem ja s tobom, nazvao sam tadašnju urednicu vlastu Kulijer i pitao je li mogu doći na Radio odvidjeti kako sve to izgleda. I došao sam u Jurišićevu 4, tamo blizu Trgabana Josipa Jelačića. To je ta adresa na koju sam slao radove. Otvorila su se ogromna vrata, došao sam na portu, dočekala me vlasta, odvela u potkrolje redakcije. Upoznala me sa svima, sa mladenom kušecom koji je radio Tonkicu Palonkicu Fr Bijelu Vranu, o kojoj je malo prije njegov sin Goran pričao. Bila je tamo Jadranka Kosor koja je kasnije bila hrotska premijerka, a onda me vlasta odvela i kat niže da mi pokaže kako to izgleda u Jurišićovi četiri režija i studio. A zapravo su to bile režije i studiji informativnog programa, ne samo prvog, nego i radio Sljemena. Spikerica je upravo na sljemenu čitala vijesti, nisam mogla vjerovati da sam tu na radio Sljemenu koje slušam u Čakovcu, da gledam sad neka lica čije glasove slušam svaki dan, Inače, emisija, ta stigla je pošta, bila je namijenjena samo učenicima osnovne škole. Dakle, kad sam krenuo u gimnaziju, moja suradnja je bila gotova. Priči, kraj s radijom. No, nije dugo bila moja ljubav prema radiju na pauzi. Negdje do 1993. kada su se masovno počeli otvarati ilegalni radiji e, Kao što sam rekao u to vrijeme, bilo je malo radija. I to uglavnom po nekoj zadanoj šabloni. Zagreb ima osim slijemena koje se čula u Čakovcu i radio 101 veliku goricu koji su opet bili totalno drukčiji. i onda su nam tadašnji međimurski studenti donosili kazete da čujemo kako to zvuči u Zagrebu i onda jednog dana jedan moj prijatelj Nadim Kačevo odlučuje u garaži otvoriti radio u nedelišću dakle to je kilometar od Čakovca tamo smo se smjestili Emitirali ilegalno program, glazba, kontakt program, napravili smo totalno ludilo. Još kad je u proljeće došla u goste televizijska emisija Sedma noć i ugostili smo voditelja Ljudevita Grgorića, dijelili ulaznice, riknula je telefonska centrala u Čaku. Dakle, toliko smo bili popularni, nije mogla primiti tu količinu pozivara. Radili smo i prve noćne programe, ubili smo konkurenciju, kako se kaže... Dobro, dolazili su iz Zagreba, pečatili su nas inspektori, a opet smo mi ilegalno emitirali unatoč tom pečatu. Imali smo veliku podršku slušatelja i onda je kasnije par godina nakon toga taj radio dobio i dozvolu za emitiranje i emitira još i dan danas. 1993. dolaskom u Zagreb na studij novinarstva na Fakultet političkih znanosti odmah sam se javio svoje tada bivše redakcije dječjeg programa, sada već Hrvatskog radija. I kažem, imamo audiciju za novinare, drugi tjedan, javio sam se, prošao i novo iznenađenje. Radio Sljeme traži mlade novinare i pitaju me tko želi na Sljeme. Odmah sam se javio, pa to je ono što sam odavno želio, odem na Sljeme, Jurišićeva 4, tamo je bila redakcija, režija, informativni program. U Šubičevoj, 20 emitiranje cijelog programa, sva tri programa radija. I dvije godine sam zapravo bio više u Jurišićevoj i Šubičevoj nego u Lepušićevoj gdje je bio fakulteti za ugla. Ali diplomira sam. Uz rad stvarala se dakle ta jedna nova generacija novinara na sljemenu. Sa mnom su odrastali, učili radio mislaf togonal Elijana Čandrlić, koja me sada gleda, smije se u režiji, koja je glavna urednica radija. Sandra Lesko, Arsanja Brajković, Nataša Mikas, Monika Lelas, Skala je bio tamo. I uz ozbiljna tri program programa zapravo sljeme uvijek bilo nekako opet drukčije. Imalo je neke zadane stvari, ali svimi mladi novinari, voditelji, urednici, entuzijasti uvijek smo radili neke gluposti zajedno s tehničarima. Tako jednom prilikom na jutarnji program koji je počeo u pet sati ujutro, a koji je vodila Elijana Čandrlić, s njom došlo još nekoliko sljeme naša. A odakle su došli? Direktno s Tuluma. Ne znam u kakvom su stanju bili, ali najava je bila... Bili ste malo, malo, a? Novogodišnje, dobro. Ali atmosfera je bila takva, ja sam sad sam u studiju, ali recimo da je tu još četvora ljudi, pa svako nešto kaže, glazbeni urednik je ovaj, i mislim da je Vjekoslav i rekao, i ja sam, i e onda je ona rekla, Eliana Čandarlić. Šef Ivan Jurišić je saznao za to, nakon nekoliko sati, bila je pozvana na ribanje, i... kako je to prošlo? Ok, dobro, a opet 50-50, dobro. Sjećam se da je jednom netko i kasnije na našihtu opet 5 sati ujutro, jutro trebalo je ići dobro vam jutro 5 sati slušate radio slijeme da temperatura u Zagrebu je toliko i toliko vlažnost toliko i toliko i nema nikog, tehničar je Stanko Mateaš tata poznate Tajči i pozove tetući stačicu da dođe u studio i kaže dobro jutro slušate radio slijeme koliko znam, zato šefovi nisu nikad saznali. E, tada još nije bilo ovih kompjutra automatizacije programa, sve išlo s dva programa, s dva gramofona, četiri magnetofona, pojavili su se prvi CD i imali smo neka dva catridge s koja su išla neki džinglovi. U to vrijeme nisu bila e, e, autorska prava glazbena baš regulirana, pa se sjećam da je jedan džingl bio na Pet Shop boys All -e. all day... All day radio sljeme all day, all day, stereo program e to je bilo važno, da imitirate u 80. stereo program e da, e, sjećam se dakle kad smo kod tih magnetofona e, hit je bila tebe ne bih mijenjao tonja cetinskog i što je napravio tadašnji mladi tonac Dubrav Košarić, provuko je tu traku kroz sva četiri magnetofona i puštao, dizo reglice to je šlo e, tebe ne bih mijenjao tebe. E, prošlo je, niko nije skužio i to je to bilo je i smijena, Marina Mučalo, smijenjena je, nešto je kritizirala oko programa, nije dobila papir da je smijena, došla je na večernju šihtu, svi smo znali da je smijenjena, ali ona nije dobila dakle, taj službeni papir. Ušla je u studio, najavila program, glazbeni urednik Maro Market kaže u slušalicu da je prva pjesma njezina. I ona kaže da je prva pjesma njezina. Koja? Kasandra, nisi ti jedini na svijetu. Ispa obračun u Eteru sa šefom. Sjećam se i prosinca 1993. Pao je snijeg. On je prvi do koljena i više. Radili smo večernju šihtu. U reži kao, ja u reži kao novinar suradnik. Nevenka Grošiv završila šihtu. Preuzela Vesna Jurić Rukavina. Zajedno su komentirali situaciju u gradu. Promet, snijeg, kaos. Nevenka se pozdravi, ode. Evo je Bjesne za 20 minuta natrag. Skida kaput, viče, ulazim u studio. pušta me u Eter. Izgovara... Otišla sam, nema tramvaja, sve stoji u Zagrebu, ni jedne ralice na cesti, potpuni kaos. Za par minuta zvoni telefon u režiji. Ja se javljam, radio slijeme, izvolite. S druge strane glas kaže, Branko Mikša ovdje, zagrebački gradonačelnik, možete li me spojiti u Eter? Kažem, ne vem ki zove Mikša na liniji. Što se događa? Mikša se ispričava građanima za nastali kaos i da će do jutra biti sve normalizirano. E, tad sam osjetio moć radija i da se sve može kad se hoće. Moje vrijeme je polako isteklo, imam još jako puno toga za ispričati, ali eto već je došao uh, sljedeći Dubrovčanin, u svakom slučaju moram reći da mi je bila čast uh, biti dio povijesti našeg radija, radio me naučio novinarstvu, izgradio, zato hvala radiju, hvala svim radijašima s kojima sam radio. Prije mene bio Dubročan sada dolazi, ovdje stoji Slobodan Vlašić Nano koji će vam u svojim minutama govoriti o povesti novogodišnjih dočeka na otvorenom u Dubrovniku, to je ono što nas čeka. Još jedan dakle, doček i ulazak u 2026, to ja vam želim svako dobro, vidimo se na televiziji, možda jednom opet čujemo na radiju. Ostanite uz drugi program i stvaranju ovog rekorda koji će nas uvesti u stoti rođendan kako nam ono rekla 15. svina 26. Božena Begović. Halo, halo, ovdje radio Zagreb. A danas bi rekli halo, halo, ovdje drugi drugi. Svako dobro do slušanja.